Він убив винахідця штучного протеїну Гаррі Руперта. Потім Дюваль розгорнув у число Таймса. Вчора вночі в отруїлись вугільним газом робітники дівчини. Прізвище – Гаррі Руперт і Кет. Причину самогубства не з'ясовано. При Руперті був фальшовий паспорт для виїзду за кордон. Він убив їх обох, сказав Дюваль. З рецептом він поїде до радянських республік і продасть його за мільйони. Я їду шукати його. Сашко вертався додому, озираючись на всі боки і обминаючи групки фашистів, що виходили з шунків. Його плани не заходило бути попобитим сьогодні на вулиці. Фашисти пронюхали вже, де його ательє, і могли підстерігати його коло дверей. Зараз було б дуже до речі влетіти в ательє просто вікном. Коли б воно було зачинене, він міг би зробити в повітрі петлю і влетіти ногами вперед крізь шибку. Кати з нею з шибкою своє здоров'я дорожче. Розділ 10. Лейн молодший і Лейн старший. Відки Гаррі знав по-ірландськи Лейн молодший та Лейн старший. Суддя з крашанками, старомодний автомобіль, Сашко й троє п'яних. Слон з коров'ячими язиками. Лейн молодший продає хату Лейнові старшому. Два ідіоти в Гамбурзі. Велосипеди в 1900 році. Сашко в Харкові. Зустріч з дювалем на вулиці Ліпкнехта. Вітерець з киптягою. Кінець. Читач пригадує собі, що Гаррі Руперт, робітник-американець, звернувся до жандарма ірландською мовою і той відразу поставився до нього не як до номера 13, а як до людини. Ми маємо розповісти тепер, де американець Руперт мав нагоду познайомитись із ірландською мовою. «В Америці багато ірландців», – відповідає читач. «Так, але Гаррі вивчав ірландську мову не в Америці, не серед ірландців Америки, не серед емігрантів, а де б ви думали?» «В Ірландії, дорогий товаришу! В гірній місцевості Антрін є серчанок квасний завод, а біля нього невеличке місто. Поїзд буває один раз на день, і ніхто їм не їздить, окрім орендарів фарм. В описаний день до Шинку увійшов літній чоловік, що держав перед собою у витягненій руці солом'яного брилля. Трошки похитуючись, він підійшов до столика, сів і обережно поставив брилля на стіл. Потім він гукнув, щоб йому дано літр елю. Він присунув до себе куфлик і замислився. Потім він вийняв із брюля одне, два, три, чотири яйця, облупив їх і почав мовчки їсти, запиваючи елем. Товстий хазяїн в жилеті з квіточками присів до нього навпроти і спитав. «Як справи, містер-суддя, чому це ви принесли з собою...» «Крашанки, хіба вам не до вподоби мої?» «На що мені ваші, коли в мене є свої?» – репучим голосом сказав суддя. «Я купую собі їх на пені, дешевше на тузіні». Хазяїн зробив приязну усмішку. Павзе. «А як справи в суді?» – спитав він. «Сьогодні скінчимо справу Лейню», – просичав суддя. «Виграв старший». «Старший виграв?» Старший виграв, – зацікавився хазяїн. Адже ж старший мусів програти. Дорогий містер Леннан, – сказав суддя. Ви знаєте, молодший панькався з соціалістами. Отже, чого вам ще більше треба? Га! Молодший Лейн працював на сірчанок в заводі. Старший Лейн, брат Лейна молодшого, мав крамничку в місті. Він торгував милом, содою, газом для автомобілів. Цей останній товар небагато давав йому прибутку. В цілому містечку тільки директор заводу мав машину, і то якогось допотопного типу. По-перше, вона ходила газом, а не бензином. По-друге, вона покривала максимум 20 км за годину. По-третє, вона мала мотор під корпусом і нагадувала візникову дрожку в місті Києві. В профіль вона виглядала схематично так, як велосипед ще не були ненадовні, а суцільні, як у київських візників. Але головною хибою цього автомобіля було те, що він ось уже 5 років як